Jo, isho! 2008o musika txillo aldiaren sasoin finala dugu, amerikak akaten enten ezala season final. Gaur kanendugu azkenean emaitza, bostalek talek partartute, bost kantu biziki ezberdinak eman dituzte, eta gaur gure uh, epaileak em, erantzuna emanen dute, gure epailetan ditugu eta zuet Bastian Marian, maidanen arzaiuz, maitena berran eta diokin hilungarrai, eta egun hori ditugu maitena eta diokin, gauan! Gauan! Bai, gauan! Untsasiste! Bai, eta ziek, bai, bai. hi eta <laughs> <laughs> Ni eta, eta ni ok, uh, bezik joan ikira, milizker diokin eta zuek um, Era baki bat hartu zuher, doan azken egan? Era baki hartu ahizan da Zaila <laughs> ahizan da, oa norasada? Oh, bai, ala ere bai, iritzidez berdin hainitz Eta, hala, ez da bai da, kora pilatxua bai Bai, <laughs> bai. Boz kantuak entzungo ditugu uh, egun, emaitza horren bukaren emangun, uskish, horren jesalitaik eguai emaitea. Uh, eta anaktan ere, bakizue berba, uh, aitor, txabajirikin, antsetakoa, uh, itzulia egindukula musikatzilo, musikatzilo aldiaren uh, haste buruan, eta entzungo ditugu peskabat elkarrezketak uh, haste taldeekin, uh, baina momentuko, eskogira, lehen kantu batekin. Inxo! Inxo Facebookan da ere, Utsi, mezuak, horrak, galderak, iso ben, Eta, lehen taldea, egingo dugu kronologikuki, azte buruan pasaniz lehenik polizt eta zuibiat ikustera, zuraidean, handutik, lartzabarera joan aiz petra talde ikustera, zinka ostatu handutik maulen, aiziritzetik pasaniz zarratsalde, larumata ratsaldean antioan aganabur ikustera, eta egande, guheretitan, guti grabera, soberagoiz, joan gira ikustera, talo, mixto, Orduan, hazteko polit eta subetan editu zuharkestu, berraba polit eta subetan hor diren? Beaz, uh, un trau lektu bat ba horiek uh, dira David Ondartz, hori da eta Vicente Irigarai. Vicente Irigarai ezetan, eta David orduan uh, musikan. Hara. Uh, hazteko, orduan, hola pasako da horren gusian zehar, el krezketa bat Uh, onotik kantoa, onotik aipatuko dugu, Zuekin, eta rotan astengira, urste guto bat, ama, ama lau bat, oren pasasilela musikatzelo aldia asidenetik, polit eta subietekin elkartiketa egin dugularik. Musikatzelo aldiaren lehen parte uh, partartzailea dugu, David, egunan? Egunan. Uh, Goizeko amargira, oai ama lau oren asidela musikatzelo aldia, gaia atzo dugu uh, gaur superheroi bat naiz, nolartuzu gai ori. Eh, uh, aski contenance hein, uh, maite gai, asinez, uh, bom, dit Gaia, sinas ne rochte, c'est bon. Mis catégorie dit, voilà, inch catégorie dit Isaac, mina un check induta vaï Gaia ski intelligence garia, ta ringaria. Ouais. L'autre soir donne brut structure, c'est ça tata. Maïor idée Isaac Orain, acheténda. Ta xasia. Bezu hasin uh, tzen pixkat begiratzen zerba uh, zen uh, musika bezala super egoi edo mm. ingurugoan. Uh, ni pentsatzen zuarik uh, super egoi da Superman eta begiraatu dut pix zerbazenin uh, utzi bean eta basena handzi uh, uh, mm. musika eta gero uh, ere superman uh, musika eta hortan uh, arintzen pentsatzenea uh, egitenna dutan. Sinema musika baten ingurugingo duzu ko zabettzen duzu. Uh, Habbiatuko naiz. Uh, gero ez dakita, nun uh, bukatuko dutan, man, uh, bai hori penchatu dut. Uh, Goizuntan nera indizena antzimerren uh, musika beti-beti buruan. Ebon, dira orkestra batzu eta orkestra bat egiteko berro eta sortzi hor duz, <gay>, imposible. Hortako <risa> uh, ikusiko dut, no, ebon, gitarra ekin erustez egiten aldira bukla eski uh, simpaticoak. Okay. Ta segitzen du gume Eta kantua entzuten genuen hor. Zuek ere zuen iditzia batan lusue feisbukela joanez. Eta hor argazki miresgarri bat gure epailen argazki miresgarri bat. Eta azpian batan lusue zuen iditzia. Kantu horribuduz beste kantuei buruz. Baina momentuko gure epailen iditzia entzuna dugu Polizita subietz David Ondarz eta Vicente Irigarrai. Suentzat ze kantuna txarra? O serrona? Zaitikuna? Zaitik Kantu hona, bai? Kantu hona, zein denak onak izan dira, denak, de, afe, eta orta da gure artean hanbertze ez da bai da piztu, horrek e, erakusten du, ala ere, frango tinkoa zela, denak, atxmandu, denak arritu, afe, an, epa imaikoek mm. a, presiatu dugu, a, bostek zoin mm. a, zonbat energia eta... Eina, zein izan dugu. Zer lan eman duten. Mm. Uh, bon, polit eta zubiet, uh, ebe badira gauza biziki indartzuak, bosa, adibidez, uh, kantua zinez uh, biziki onatxe mandugu. Uh, baita bere noxtasuna, ere, bere noxtasuna aduan kantu bat dela, mm. bere hori ez dakit baita. Ez junta. Ez junta bai. Badu noxtasun, egiazko noxtasun bat? Bai. Um, Gaia ongi era manadela ere hara, mm. Itzak uh, partikulaski uh, Preziatok izan dira Gure ez dabaidetan hori agertu, agertu da um, Gozatzen duzueen justu itzak Zaraipatzen duzten uh, Hoitzen mazarete Guaiz uh, <risa> <risa> egidan uh, Be Zdakit uh, uh, Nik ulerztu dut anaz Beden da Justuki entzatu Entzat, fe, emeia duen noho dela, baina azkenan beti aitzakia atxemaiten duela mm. azkenan eziteko, edo ideia hori izango litzateke. Hori eh. leporatzen du, ez bakik da. bere buruari, baina gizaktiari hori kochti. Hori da. Uh, Iratzianu kandugu, ez uh, tabaidabat jaketeko, ega kantu hori goliatzen kantu bat edo ez? Zakit Goliath ongei sautzen duz suen Pishkat Goliath uh, entzulentza da David Ondarzen talde Pakak Laria On larkango dugu uh, Zakit bat soekat unte bayez Arrund dela, beste batzuek soekat unte Zaxax uh, a ere despreintzen dela Suen Nik uh, atxemaitenakot goliaten pasta animalekoa. Uh, mm, nik ere, zautzen uh, dut anaz, bai, nik ere abri jango nuke. Gero polita zubiat dira goliat eta <laughs> eta, eta Iregara eta Bixentek uh, dakidanez, bak hitzetan lagundu du. Bai, hori da, zarki ditu. musika horsoa Davidena da. Uh, bon, atxemaitetak uh, normal dela <laughs> Daviden animaleko pasta zenitzia hor. Baitaikia gorsak uh, obetzeko edo zeh lietaikia Beraz, gure ezta baitetan agertu dena da um, melodia askak baten uh, eškaša batzuenzat. Mm. Ara piskat korapiloa txua, atzeman uh, dugula batzuek. Um, Baina nala ere, bada, gaiten alda, badela uh, melodia bat ere, bainan uh, bietzikia eraikia edo askira šikidan uh, batzu sahtu. Em um, ara, quiero oh. uh, besteri konparatuz ere hori da gauza da bestear konparatu berginuela. Oh, em yeah. um, se astasun falta bat uh, interpretazioan edo ordina gailuekin gero landu dualarik pasen ba uh, se astasun eskas bat besteri konparatuz. Ara, ola ko gausa dira. Ha, tseintu, eta zeintu, Antzimor eta filmetako musikak behitu zuela, kore referentziak, behitu musikari gisa? Nik guzti. Nik ere guzti baina. <laughs> <laughs> uh, <laughs> eta uh, uh, uh, uh, uh. emai horretan guzti uste dut, ez dut, uste mm. Bastian horretan biziki egabiatia e den, maiz jelen, uh, ez dut askizautzen, agininda <laughs> ikere. Ba Hara ere, uh, kantu biziki edera zen, eta haum mm. nitz ez da bai da, sortu ditu, eta biziki preziatu dugu. Ara, pundu askarrak zinez dira, kantua nortasuna. Mm. Mm. Um, bosa ere. Mm. Bosa bai. Uh, gero... ere, eraikia dela, ordina gailuak eta men mm. peratzen ditu, beraz... ez da, ez da, kantu pobrea. Pentsiaike. Eta gero eskasiak behar ba, e, izan dira eraikuntzan, piskat korapilatsua eta melodia azkar azkar baten eskaxia behar ba. Amarao minuta hor eta horrengo taldera pasten gira berela. <tiedot> Eta gozua, Norten? Gau es? Gau es? <laughs> ayande, txeveri. Gizu, <laughs> <laughs> <laughs> <Genjisou>, bikaina, ezta? <laughs> bela kintzuen kako txolido. La sombai telabete eta <laughs> berre taldean zungo dugu bela la Petra Deitzenda. Uh, larkzabaleko taldean, larkzabaleko taldean, larkzabalen uh, kartunais ayandelekin. Uh, Berrekin, kresketabat ukaiteko. Bigeren taldea zen zteboru untan. Petra taldea dituguter don ayande eta Xabi Dupuyen deztzen duguua austeleko basu joleeta kantari bezala eta X um, no, nik zuzon so bederen iluna baja taldeko gitari uh, bajatu. Bateria jola bezala me gi ere Petra uh, Petra taldean eta be zuten dugu be el kriizketa bela du haian direen kresketa. Egordi dira Laer musikatxiloaldia Marsai ordenez ordentik hasia da eben gira laxzabaren zurekin haialde Petra taldekoa kantari eta basula jango dugu. Bai, eta gero eko zikore. <risa> ba, idea batzu uh, jiten puliki-puliki. Justuki puliki. um, Gaiar doan zue uh, man dugu, dola Masei oren. Gaur, super eroi bat naiz? Bizik egun txoa, zinez. Bada soartzen du zerbait behala unibertsu bat musikaletik, eta gero itzen zatera, eta gero itzen zatera gauza bizik egunak. Garen, Bai, bat eh, bai itut. Hain izasi idazten itzak, baina ordenatzen ditut. hori. Eh. Boudoir n'est pas un machin ouais, na c'est de là certaines là mon chicasse y a chiasse et ça casse duris je suis noix je casse en chinois on la sur la pédale quinoche toute là ça aurait le super-héros un monde à te en jartzeco on ça da je suis no ta ta galoit cent ça ta chinoise instantanéux mais ce truc là vrai non là quoi ils en font fréquentois c'est style cobra dedans euh as funky neustes ouais hey. pour je voudrais ta funky super -heroi? Estemna, zu <laughs> pedaio igusiak funkil dira biskat beran andianzikinta Ez duk lehen aldia Ire kudela judela Gurutzatzen jatala Aldi untan zeh Edo zeh duk desegin sa di la Jokoa. Biak isanen niis. Futbol tri Petra Taldea, uh, kanturi de tsena Gotanieko, batman eta ez Gotamyko, batman urtu senutan Jokoa. Uh, Als. Ustrute espesian deraziz chuhena petzasenbe jetzt. Batman Gotham City. Gotham City. Kizi gudata Gotham. Era. Chu lagitube szketa. Ez zuz asko beriratzen Batman ez behmarak. Eski. Konturi. Sa sa beste sun suchtas? Bon, oriz biski biski maitatori senda, e pai Uh, biziki raikia, biziki mm. aberatsa. Zehaztasun ahondi-ahondi batekin uh, interpretatua edo uh, joa. Hitzetan uh, ere uh, presiatu dugu. Eh? Bai, hori. Ezginuen eh, ez ustea uste uh, hola bukatuko zenik, gaia aski uh, originalki uh, ere izan dela. <laughs> Ah, sorpreza, sí. morrerako bai, sorpreza. Esopreza. Esprezen duzu ez, zuek itzauka entuzue uh, begiazpian, maina gantzulek ez. Ah, hor dien... Zerraipatzen du, zer da justukiaz ezken... Ebe, ah, idabera, zinez, arztapengu zian uste dugu bon uh, superheroi baten uh, historia dela eta gaizto baten gibeletik mm. uh, mauleko uh, karriketan. Eta... Bai. Eta um, et horren buru, hartzen gira, undahean uh, ebe... PlayStationa hiltzen hiltzen du duela edo itzaltzen duela mm -hmm. eta hori guztiak PlayStationan gertatu dela eta bilaramunean beste pertsonaie bat hartuko duela uh -huh. gaur Batman hartu duela baina bilaramunean eusutute munean... futbolen futbol joan libarat futbolaria da ustez batzailar sustu Hola bukatzen dela? Kantortan, zer ongi, zer eskain ongi, zer Ba, ongi dena egin dugu. Bai, ongi haunit. Eskaztipi bat, bai. Bai, melodiaren aldetik, behar hori horiek haiten Gero estiloak horiek eskatzen baitu ere. Nola definitu, kozenukete, ez du dulortu definitzen kantoren estiloa. Ba, ez dakit, itza... Badu fankitik, zinez. bada ere... Ik, uh, kantuak, kantuak atxem, uh, koruak eta pizki disko. Baina du, bai, bai, bai. pizko ere eta, yeah. eta gero, badu ala ere, uh, bai usteak inoan, uh, giro... Uh, Beldurgarri bat batzutan uh, funkian fönkian ez dena sobera. Ordean, uh, bon, guzi horien uh, nahazteka bat da. Uh, Aunitza errant duguna, justu eta uh, mikroen antzineat egin antzine, mm hori -hmm. iruek aipatu duguna, maitenaketanik, mm -hmm. da musika hori entzutian, segidan uh, komiki, komikia hey, duz mm -hmm. zaukula gogorat. Hortzion, uh, hori uh, biziki uh, ederda, uh, kausitia da, uh, superheroya komikitik edo da, enfen, hori. Eta guri, uh, segidan, uh, irudi hori jintzauku gogorat, hori mm. uh, edag da, enetzat. Horran, uh, kaso horretan, bai, itzetan bai musikan uh, gaiat ratatua izan dela. Ahont. Bai, uh, boa gero, kantu ere eh, nere usteaz, eh? baina. Kantu guzietan, uh, itzak, uh, ahont. Bai. Uh, Bahneziran gaiaren. Hor, bai bai. da musikan ere. Musikan erren mm. geroak, komikiarena... Mm. Pentsa, ez nola lortu duen hori, fe... Zutu horzen ere, eh, gher. Zutu horzen ere, eh, gher. Zutu <laughs> da, <laughs> voilà. bera. izan den, xe uh, tipia, da behar ba, batzuek uh, melodia, bera, um, ez dutea mm. rapatu. Uh, eta behar ba, uh, kantua ez dela ohargarria, bere kantatzeko manera. Unxa kantatzen du, bainan. Eta ikaragagia, baina no, gero al, alde on aunitza haunitz aunitz ditu. Eh? Eta horrengo kantura pasten gira berela. Goaz! Eta horrengo kantuaritza justuki maulera goaz, hori haipatzen zuen goteneko batmanek. Zinka elkarteako statuak talde bat sohtu du, dena ere. Eta horiek genute trap musika, Dionizan larun bat jatsalde uh, hastapena zela, eta uh, han gurtzatu ditut Jurengiraz eta Jordi Fouché. Zinko ostatu angin eta denak isilu dira, Iduriz. <laughs> Uh, Jordi Foucher egin zuekizte 5 uh, ataldean, ordoan, muskatxedo aldean, uh, nork zer egiten du? Uh, Nien gehiago hitz-set hitzen sorriran uh, parte hartu dut beste batzu egin Ion uh, uh, eta Zakari Gilmean egin eta Jordi gehiago musika parte hori egindu. Eztuki, musika sertanda egina, ezo ino? E beh, hor musika bukatua, gero uh, faltadugu uh, gure kantaria eza honu prest. Fitté-fitté ou euh, espélo-dougou Zerudor euh, batak, iguru, biak, kutugelabela? E batak terdi. Batak terdi, hain uh, du amabost amasai horren asidela, muskat zelo aldia, yeah. bukaeran zisteianik? Depende zerren zat, bon, egeren amasai horren du, bat zu uh, asidenetik ez dute uh, guzi ez ari dute hortan parte hartzeko eta ez dute lo egi, lorik egin, zenta musikat uh, musika zelo aldia egin beharzelako eta ira bazi nahi duerako, edo parte hartu edo bukatu nahi utelako, kanto horren egiten absolutoki. Eraz, me mali luski, ula, Eta eur duz egoiteko lu egin gabe behar da Alkohol piskat eta zaitartu eta behar behar behar Zailtzen du eta hor falta duguna da grabash, grabak eta hori bukaerako Grabak eta final horren egitea ah, Bostak, Baxik, Faltadila? Bai, hori da euh, Badogu gero refrein entako, badogu uh, Lusi Egin du refrein tipi bat ta, euh, su, su, euh, eta kopiak ole Zu ditsua itzaketatzi? Ion Echekopar eta Zakari Gilmenakien euh, Gaia, nola hartu oso? Gaizki, ez zigarri e, gaizki. Lehen <laughs> ordu erdian, itzlarriak guak herrikerian ditugu, eta ez dugu hainzinatugu gure lan egan gaiagatik. Zaila, txabatzen zuen? Bai, eta ez dut ulerzen mertzularriak noragitenuten gai ez dute aligoaitea. Uh, Musikaletik, zer, uh, estilotara jontziste? <laughs> Egin dugu tipi bat, uh, chapeau magik uh, besa abakizu, akzen duzu uh, bospailu uh, e estilotara da, la". Eta txapel batetan ezakzen duzu, eta hor txilatu dugu, trappe! Eta lortuko duzu lortu, lortu, e, uh, Gaia di Kiko ere, lortziar trap zera uh, baitz? dugu bai! Baiten Eba stiak lotxasen Karretak bäkiatzen Justizia inkarnatzen Baiten nöjman bennis justizia inkarnatzen Tietiak lotxatürrik Ni nisa laika gertzen Ni bilden armatürrik Eta harrosen ditzen Ni dut moskorgidatzen Hirebel harra hartzen Tietiak lotxatürrik Tietiak lotxatürrik In his <laughs> saraka gertzen In binten armatörig Eta harrosin liitzen In infoskog i datzen Nahi dut a nai gitten Hid ebel harra harzen Iwege nai ee gertzen Eter eta a skarris Haurin bidexte nai ee Tu respectaste nenai che ni cercato sen Tu tu ciasne quotidiana I beni e behatten Legge che stucciki se be tu rispettaste nenai che ni cercato jet a halbe halbheiten jet präsentiert gianes che clan txartzeko duk conet de de horra sammanen hai wie joiteko eta koetarnai kuncha es saccheco es padre comprenderte ni ni chakura superendro y satias precische guerra ta sparsness horrt die ni gaiten Eta taldearen, zinka maureko zinka ostatuaren taldearen, kantua zen orrez, superheroea behiniz deiten zen uh, kanturi, trap moduan eginute, uh, entzun duzuel karritzke talde nago diokin ta, ta maitena. Uztut uh, egin duzuela, nik ere egianek ikindu daarek. Fokman idurizuten, fokman hundia, ne? Eztakit gero hor talde batzen... Bost, kan, proposatuaz izan diren Bost kantuetan etzen taldea hau nit mm, um, yeah. Eta hor dion hor Taldia behitziren Ene ustez Musika atxilo aldia Atxilo aldia Señor Saxto. Sheriozki hartu baitute. El Garikine Gondirada de Moragu Suan. Bai, aste este brusuaik da, Eta tabasutek kontsirtu bat agendela larumba ta 35an. Eta ordoan larumba goizean 6ak arte gondiran musika hori izan hori janditza. Julenek ez Eta hasatzen zitzen da naiku naiku Girona dela 5 Bai. Uh, kantu hori, nirentzat, behin goz izan da, suut sh soh presa, gehen soh presa teraduena, nuen batez trap kantu bat, gehena zinkati getortzen zena. Zuntzat, nolai izan da? Ha, ah, ni, eno, hainbestea gitu. Ha, ah, bai? Uh, gero, bai, hausakta uh, dela, zinez estilo pugian feran lohtu dute zerbaiten egiten, Uh, beraz, uh, biziki ez da baidatxua izan da guri hartian, hmm. uh, alainan, horako uh, estilo hausartabatekin, uh, batzuen goztuko eta bestean uh, ez goztuko. Uh, um, Zerraiten alda, erraiten alda, uh, biziki landua dela, uh, ez da bate uh, asaletik egina, hmm. uh, biziki landua da, ez idurian. Enik adibidez, ez dut uh, bate uh, ene... Uh, musika nahiena musika elektronikoa ula. dut uh, uh, batea finitataikogekin baina nahitu naiz, hen uh, zuten beitiraragibelianeta uh, soinu hautatu aunitz, eta mm -hmm. hautatzea denbora da, eta gero behar da untza lekuan ezagi, plazatu uh, Znez lana lana handia bada. Gero hitzak uh, eztabaidasuak izan dira batzuek biziki maiitatu besteak ezainbe, beste. Ara ere bada bukaeran un sorpresa bat, uh, nik asteko denuan aztapenetik asmatu. Hor uh, <risa> dian hor, erteute superheroi bat dela, uh, baina superheroi pixkat gaizto bat, uh, <risa> denetaz futi behita, uh, hurra behita legia, eta hurra ez zenduko uh, <risa> Txakurra dela. <risa> <Txakura> dela <risa> Egia da txakurrek ere, azken finean kostuma, yauntzi berezi bat behitute. <risa> um, <risa> Hara, uh, zer egan besteik, aldiz eskaxak, bon, uh, eskaxa haundiena, da, uh, luze, luze egidela. Mm. Ez dute lohtu... Uh, ba, minuta, uste diten nola kantuak lako zabait. Ba, hori zerbait da, boš minuta bete izan balira, mm. baina uh, gauzabatzu sobra behizeldu dira, uh, ez dute, uh, ene en goztuko, eta hintzen makaja, hori bentsatzen, uh, ez dute lohti, lohtu untxara ikitzen. Or, uh, efikazitate e efikazitate eskaz bat bada. Hara, uh, zer egan besteik... Uh, uh, zinez alde biziki honak, biziki uh, eraikia, biziki lamdua. Hitzak uh, bai eta ez, uh, bat zuen gostuko biziki honak ostienzat uh, ez hain. Um, uh, stilo horretan chapeau chapeau de fou rire chapeau il sonait à 18h ou ça c'est d'accord mais chapeau batard man by ah bah il y a la source chaque en principe il y a que ça va sont autoritaire d'abisque musique chez tal de la nana tal de la nana il y a da bikotean lana bakarlarian edo bikotean lana guai. Ez dakit krisiaren gatik den, baina nuai uh, taldea handiak ez dira gehiago modan. Berda, banaka do binaka egin behar dira gauzak, hok poida ere talde lanak ikustia berriz. Zinkra talerantzatortan gertzen gira, eta aukengo taldera pasten gira. Iska! Etgo taldea Antson lajadabururena da ordan be aurkezten da Antsonon lajandaburu bezara bena hirukote bat zen uh, Antson ladaburu orduan kantuan etaeta kostikoan eta beraktuko dizigu. Beak larun bat uh, atxaldean zen hor zut hogei uh, bat oren gutago hogei batoren hasha zela moskatsrolia. Eta, Antion Laganda Bururikin, Eta, uh, Goy bat horren asidela musikatzilualdia, Eta, Goy bat, Gitarra eta Gero baterian ere, Eta Gero Benjamin Dara baka bat suan, Gitarra palan. Eta, Goy bat, lau instrumentu ere bat iku zuzue? Lau instrumentu bai, Gitarra horri, Gitarra horri bat suan bat suan uh, bat suan bat erri. Gaiak joita azten dut, Gaur superheroi bat nais, nolagatu zuzue, Gai horri? Goy bat, Goy bat, Ich inga hiero me gochelio chez mon gof je suis le chassounay mon yogo gaillite oui chiko dico c'est mon endo batekin. chiko sou na voir tout je suis le chassounis kazev botaki hay c'est la chanson elle a je sais pas ouais c'est là c'est smash faudra au château gaillon et guru you will said Ogoi orain hasi dela, sertantzizte, bukatua parte bat, zer euh, gindu zuhe, oherte? Gravaktua euh, grava bukatua eta inan dugu nahi asketa eta ausku ausiak, instrumento ausiak dena. Ez kan duztu da eta eta Bai, eta egina, normalki bai. Fite gindu zuhe, eraz? Fite gindugu bai, ahai, goi zuntan idatzea eta bukatea. Ze estilo, ototu zuhe, norakua izango da zuen <laughs> <laughs> um, uh, no, no, kantoa? Pop folk, edo bai. Ez kanaren piskate giten Janik? Uh... Woli, uh, Bereroi bat izan bani Malko guziak biluko dituzke Haien belarak jure statzeko. Anto la handa burren super hero, kantuin hero eh uh, erreo tas heroi. Murida mm. pizkat uh, jo koa? Hartan ere. Eh, mm. uh, <laughs> ez ezputzu sue kantuxtas, buruta ber taldea. Bon, izan uh... direla ere. I need. <laughs> bai, eh. Uh, ba ditu uh, eh beste u sala eh kantu gusiak ta Munduko kantu gusiak eh, batezte pundu askarra, ke ta aulak. Hor, uh, uh, nik biziki kontenitzen ikustia talde lan bat uh, Eta talde lan bat uh, live, erten demezara mm -hmm. uh, uh, Iazko musikatrez nekin, ez da hor gailuik, hor bate Bakrik bere musikatrez nekin ahizan dira mm Hor -hmm. hori da enetzat uh, pondu azkar bat Baina uh, pondu aula, aula da gero uh, be hori eta sortzi urenez Haiz ez dela Ola hartia eta beraz... Uh, Zehaztasun falta ara, duela pixka bat, uh, kantozek. Xen dira lan falta ondia duela. Mm -hmm. uh, eta gero grabatzeko ere f, teknika askoz gehiago galde egiten du, ola grabatziak. Um, Baina uh, biba horiek uh, entxatu behitute. Gero uh, kantua beran, ola eraikia den... Uh, Bon Hore, zinkaren uh, abezala bada um, lucegi den zerbait, mm -hmm. ez eh? dute lotu uh, behar den abezala mosttea ene ustez. Uh, gero um, gaia bon, un uh, um, txatatatia da, ez uh, da gauza berezidik. Bere Eta gero... Um, bon Hore, melodia... Uh, Zinez gogoan egiten den meloriarik ez dugu atxeman, azken mm. finan boz kantuetan, hororen eh? Um, ba inan uh, ez da kauzabere zirikor bat dira gitaran, uh, gitaran bat dira um, zinez uh, rifpoigitak. Mm -hmm. uh, ba inan hororen ara uh, borobiltze eskaz bat, merba. Uh, Armonizatziare estiloa, estiloa biski pop pop da I. eta uh, batzuen gostuko biziki uh, ara ar ar ar behar berba. Eh, uh, baitan bon estilo hortaneriat eratzia berda lortu eta mm -hmm. enut pondu azkar guziek ze iten dira pondu aulak eta ere eta mm -hmm. pondu aulak azkarak. Horritaz dut entzule entzat, horrentzutan ari gaila, dro guai, eldu dire entzat, uh, musika txilo aldiaren kantua entzuta intugula, eta kantu guzi horiek berroita sortzi horren ez, egienek zan dira gehienak gu itiago uh, ba, ba, ere diendeak uh, dira, ba duzte ba beren bizi ondoan, eta baina gehienek berroita sortzi horren zituztela gai batekin kantua sortzeko zerotik bukera arte. Eta gure azken talarekin sigitzen dugu. Isho! Isho! Isho! Isho! Isho maksonan zuttenu sue eta gaurkoaren azken laurdenan Sartzen uh, gira, talo mixto taldea, e, zango da gorko azken taldea, doazte buru hontan azken taldea. Hortan dira Txomin Iturria eta Marilu Laperrad, biak kantuan biak gitarra, doazta perean hori zuten, baina hortzut gitarra bat bakrik badela eta Txominak jutzen duela. Ekrizketa bat, dugu haiekin igande guerditan, rohan muskatzilu aldia bukaera jotzen zerarik. Angelungira orain talo mixto taldearekin arekin horzio de menogutxago egoten dira musikatzile bukatzeko certantiste? ziste? franchement, on chagila, biski menchagila. Euh, itza casi tout batelé. Ailea badugu Eta, ez dugu adostu, ez dugu adostu aidea Bat gu laurdena, erdi irat hizten ari gira, beraz azpiang gira behar goititzen ari piskatola Gailan, oartuzue, gaur superheroi ban naiz ongi, gaizki, zaila, ez zoela Piskat panikatzen nagozen eta ez dakigu kantuan superheroi izan behar egun batez Hala izaten bi egunez Gaur horrek, gaur berturbatzen gaitu Oui, Joaquin est de la Berguita sorti du co euh du sabato. Bien, guenon, Kojam. Merci, superheroi as acheté boulon. Bien, guenon, c'est chouper la naisca. Ah, le de, eh Pillou. ni Heroina, tu es super contente avec les biches. Et tu as une Bakutxak pertsona bat ez denun zugekantuan. Yeah. Uh, Boit galde batzuntzat Marilu, boste alde dira, a mar bat edo ama bi parteide eta uh, izene man duen neska bakajaz dira. Eh? Zerrezik zure uh, ustez hain beste edo hain guti neska dira. <risa> <risa> <risa> <risa> Be zenta deia bat dira superheroi gehiago superheroiina baino. Nire ustez neske hemen austrakkeri pixka teskaaz dute. Bat dira gantari ainiz. Mm. Eta n'eo eztaz, hau charkeli berbaz duteko golik, berbaz dutzen ahi... kantatzen eta ez dutzen ahi kantatu, ben n'eo eztaz, hau charkeliak da. Ez ta kit talentua, le, pixka te lez. Allez, brigada wuela! Allez! Zaspio den guten dira, dena oieno, gimbarruzue, grabatu, xortu, grabatu, dena giteko da oieno? Dena. Bah soudai bat estilo watts medelen bakizu jikora e, berazari izango den zuengatua. De gauche, estilo izango dira. Piscat de estilo Bercantoin, senta va diravi pertonal ibelas. Bai. Txominak guitarra aski ongi otsen bali madu. Posible da guitarra. Bimo no Mercantoin. Na voilà. Gausa egin on egin eta ez bakisu uh, itzetan ema importante sia gaio. Ah, Ona voilà, gausi ring arribatu pakitabat ta. Le pilota et Galtzaren gainean Gauhenetan ga eman dut Galtzaren gainean Egunero olai maiten dut Galtzaren gainean Pulitago atxe maiten dut Galtzaren gainean Nire biziak ez du zentzurik Egolu hiek ez du cadre Schueraki dira lehenik nireko izatza autatu dut nik mozo gokuntan usain txara dut gozo kiden dan dut total le ama eta tsuin ituriria genituen entzuten eta hoeietzen duzu azken momentuan sortzio horren <laughs> da gitsin energiareko hain du origusia sortzi orrena segunutela bakarik ba biba oyaken senta ba. justuki ja eh? ba dute kantu mm morit -hmm. chua egin aitutela ta dute enik asteko xainitzen <laughs> duten aldiko zentutean eta ba hon iten du hon du holako kantu baten entzutea Azpaita erretz humorea sartzea, zinez uh, itzetan eta umore hori pasaraztia. Eta, ala, gero... Freska garria zen, ere, en, entzutia, <coughs> ala, kantaldi estilortan, uh, gitar bat, biboz. <coughs> uh, zinez, ala, goxua zen, uh, freska garria. Uh... Eta naturaltasun hori ere uh, apreziatu dugu, mm -hmm. justuki uh, teknika gabe emakoan artean, eh? Edo teknika gutxirekin hori 225 25a gitaxa ta ba hori. Bai, noret bezala. Hori da. Pondua ulai egiten aldena. Pondua askarri egiten aldena, pondua ulai egiten aldeneri beste ondo andiku angerida langudio dela. O hala dutu bat eman dutela eta biak beteta dutela. Noski. Ba eta gero uh, lang gutio da musikat jana bat bakagi beiz beita eta hodian um, harmonizazio etalan gutio da. Mm. Uh, Baan uh, pondu azkarak da ere uh, bizki freskoa dela gosa entzuteko um, right. um, Eta bai neska baten boza entzuten dela. aupa magilu <laughs> Eta Egia honiten du ongi da? Ongi da. Azpimagatu behar da? Bai. Eta gero, bon horre, atxemandugu batzutan uh, melodia piskat korapilatxua doaztakizususen horadioa iten den. Mm -hmm. Ba inan, uh, badira parte batzut uh, gogoan goiten direnak piskat. Uh, um, ara, eta gaia, bon, bizki umorea, umuretxua eta mm -hmm. mm -hmm. polita. Untsa ulertu behar da, fea kokina da, ez dena bat leitu behar, behar da uh, bi, bi uh, diskurtsu dira behar mm -hmm. garritiosiak. Eta horretan usten ditugu uh, mohentuko gure kantuak, baina gure maksuna ez da ino bukatuak. Ema itza, haitzen <laughs> ahek zego <laughs> dugu piskabat gelago, Lainik baitut galderak zuentzat. Uh, uh, dianek, zuek uh, parte hartu bat senute hortan, nola tratatuko senukete gai hori, gauk supereroi bat naiz? Ikuste e Ikustetut uh, amaren gaia aipatuko nukela <laughs> zenta behiki ama izanke uh, zinez kontzientzia hartutut uh, supereroiak direla ama guziak. Piskat behar ba... Ba, bai, zinez. <laughs> Superheroi itzorikindu dira azkenan. Bai, hori da. Bai. Nik ere usteut gaur horrek. <laughs> gaur itzak. Horrek um, eh, lagundu koninduela pentsatziat uh, behar ba kantu bat. Ez uh, gauza ximple bati buruz. Ez mm dakit -hmm. uh, egun zerbait uh, egindut ximplea. Baina horretaz biziki fiernaiz eta beraz, superheroi zenitzen naiz. Hala holako zabait. Zer stilotan ingo zenuketa? Horretazin bat maitena mudako kantaria dela eta bestaz naren tal deko bateria jolea. Hortan ingo zen zake? Zer ziren eta mudaren folk jokan? Bai, bai, bai folk, bai uste dut, folk stilo horretan izan entzela bai. Baina ba. Nik aldiz, zena se entaldea, lortzen dut bakrik zena se entaldeko lagunekina. <laughs> Bestenaz, ustakit uh, bat, eta nik nuen bakarik einen. Hori daren. Espainai horiek. Hor uh, zinez, uh, xantzatugu, sortzaile, derrak uh, ikusi ditugu, eh, entzun ditugu. Mm. Uh, nik uh, mire esten ditut, behorite sortzi horien ez, gauzak ateratuik. Mm -mm. Lortan berbak, muda eta zentela kustanko ditugu, muskatzelo aldean? Edun urtean? Bai. Bestiak akulatzen horzen manu maut. <laughs> <laughs> Bota. <laughs> <laughs> pa, Patxe motivatuazen. Patxe entzuten mautzu, bakit, handi da zu, motivatuazen jena. <laughs> <laughs> <laughs> eta se si tutikusik. Uh, epaile, suene paile esperientzia, nola, nola bizi izan Ez da egitsa. Ez da egitsa eta nik ba nuen zera hori uh, ez esperientzia undiarekin uh, maurida esperientzia gutxi baitut. Nolaz... Uh, Hori pertsona gisa, bozaila da beti bestian ez dakitz, eta eina gora zen, kantuak, yeah. landuak dira. Beraz, ja, uh, hori da, zure iritzia emaitea, hola, zu su nortzira, zure iritzia emaiteko. Ara, norgirago. Norgirago, hori da. Azken finian, ni lotuniz... Uh... Gana ez boh, mekantu e, izan e, horienak, heneak e, ere, mm -hmm. batuzte uste, azkar eta aurrak, eta hit, hita hundienak, tuba hundienak ere berdin, batuzte pondu aurrak eta azkarrak, eta, eta hostioneraiten e, noan, betikoa, batzuentzat pondu azkarra dena, bezitentzat aurrak, eta mm -hmm. hori, azken finano gero paperian, gero eta gehiago notatuz, belortzen mm -hmm. da, klasifikazio bat, eta... Baina nahi eta penean, uh, beheldur bai. <laughs> <laughs> ba, gero alde batean ere, goxo da, fe, ba, esperientzi behibada da, ta, ba, nik goxo kipasatu dut asteko kantu guzi hoiak be entzuten. Berri zen gozzenuketan? Mm. Dua, sobera presio da. Ba, <laughs> ah, bai, gitzu, uh, bai. Kariuago, palatpagatzen baina hauk. Kusiko dut, berdien da zuzka irroken egiteko. Hadas. Hala, Eta, kasik momentoa da gure emaitza maiteko, mena lehenago... Oh, bakitek hundela irula bete ez ez dela saririk, baina saribat bada azken eana bata, eta hori eartxizetan eta atabarekin saribat uh, atsemandugu gure irabazlentzat eta hori uh, uh, John Irazabalek erraiten digu zein dena Maiatzaren emeretzian, EHZ eta, eta Atabalek helkarlanean gaualdi bat antolatuko dute miahitzeko Atabalaretoan. Fekmin muguruza orrukanen dugu bere proiektu behiarekin, baita bizio ipagaldeko japtaldea ere. Baina kontzertuak baino lehenago, musika txiloaldiako irabazlearentzat uzten dugu ostatuko eszenakipia hori da zuren txaria. Eta bai, idabaz leak, emendik segundu batzuk handugunak, uh, fremugulza entzin atabalen, aritzen alko dira, martoaren ez banaiz ez oker gukere mankizun, isoaren mankizun bat eginen dugu, kantua zuzenen, uh, do kantu kantori idabaziko duena, zuzenen maita uh, entzatuko gira, tinikokiz darresa izanen. Uh, eta handutik, oiek, idabaz lehek tal debat arituko da eta shot momentua dela, la nork te eta nork izango den ta norc ba on beraz eztabai da ainitzen ondutik ba hori erabaki duguna kantua guretzat irabazlea Petra Gotaineko Batman da beraz Iandé Etcheveri eta Xavi Dupuy gorestenak chalksuai ez eusikusten mai na chalksua tsendu <laughs> Naiz eh, bai eh, bai <coughs> eta hala zinez ez Ba tinko zen zaila izan da erabakia hartzea, eta baina ba. horiek izan dira zuzen besteak ba gehiako landuago, landuago landuago zehatzago aberatsago eta bon, dena pixka bat gehiago, azken finean. Ara Musikatsi hortan usten dugu, edo bila uh, eta mezortziko musikatsi eta benik eskartuko zaituztez biak, jokin irongarrai eta maitena berra. Eskartzen ditute ere noski, bastien marian eta marian arzaiuz, e, edabaki zaila hori hartzea gatik, edo urtean txatuko gira berriz ere egitea, uh, talde gehiagorikin. Uh, Baita mileskak musikarierik juztukia. Baita, bos taldeiri, azkenean, ez duen petxatzen hain maila gora izan entzela. Uh, eta lohtu dugula, uh, begitzele agetan du, talde oro agetan du, behina azkenean uh, gauzaunak ateratzen aldi dela euskal egitik. Eta, <laughs> <etan, laughs> eta dienak, nahi dienak ez du uste euskal egian orkauzak izan dila eta dela. Euskal musika bizidela. Oztan ustiko dugu, uh, maitenaren izetan. Oztan gusieri Petra Taldea ortengo idabazlea, nahizetaz dudanexan nahi uh, bestega loutela, nuzki ezetz. Uh, Den agirea bezle historiak oztan? Oztan <guss> dudak. <guss> <guss> <guss> <guss> apiende. <guss> <guss> apiende, animalko apiende. Muxika maher nuen, balakien musika maher nuela. Oztan gusieri <guss> eta laizte arte. <guss> N required-te